اوید د ډورې کار کېدو د خې ډې کار کېدو نو وخت فارغو د الله بندګا اله انچه نعمت در بل عزت ناشکری جا کړې نو عذاب در بل عزت راغلي وباء بغضب من الله دې استای شو وګصه د الله سره نوکری الله در ذر کرو اته کېټي اغه وکړو نو استاد ډوړی کار کیږي نو دوی ونه نه زموږ 7 گھنٹې مطلب نه لري ز چې 45 گھنٹې اړه اور ټيم کوم اور کینن ځاننه بازه ولکه ډوړی کار پاتو گھنٹو کیږي نور د الله بندگی وکغل قرانز دګه موضوع کا حقارو کو 10000 اور کینن بازي وي اور ټيم نور باندې کوستا روزینه زیات دی روزی خو هغه جکوم الله تعالی مقرر کړې هن دې اور ټیم شروع کی و باو بغضب مین الله আজি د خدای په غضب باندې اخته کیږي اتکه دې ډیوټي وا وا فاره او مزبجه کو 10 بجو کو الله به دیادو حنا کار کېدو پږي اته ګنټو کې و ذا او سو یوږ کین نوتم و باو الله اغتاجودی غوسه د الله سره دا کفر ده ته د الله نه وجل ده نافرمانی او تعدید حدنه دا ټول حد اسباب دي غوسه د رب عزت دا الله غوسه انسان بنداجي بنا بدل تنه دا رنگی د دې سورته باقره 90 نمبر آیت ګوړي 91 نمبر بيسما اشتروا بي, بي أنفساهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده زد الله الله قران تعالې او په جناب محمد رسول الله باندې را لګلې صلی الله عليه وسلم نذ زد او عنا در واغ سر فدب ان د الله فذلوش او شو نو چې کله دا غ زه در اخلي نو فباو بغزابن علی غزاب اختشو دی تو غوسه سره د غوسه لاندې باندې دربله زد غسی په دې را فَبَاهُ بِغَزَابِنَا لَا غَزَابُ اَخْتَ شُّدِي قُوْسَ سَرَا دا دارنگی سورة نساء ناما سے پارا عَلْتَا اللَّهَ ذِكَرْ كَي سورة نساء پنزمہ سے پارا بانوے نمبر آئے تو وَمَيَّقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمْمِدَانُ دا سباب دی دو خسید رب لیتا تو او چاجو وجل مؤمن دوجري ایمان نه ایمان په وج باندې د ایمان ول راوړې د بیان د مسله توحید ولې کړي لکه مولانا خان باچا رحم الله شهید کړه و ميه قتل مؤمن متعمدا فجزاهو جہنم خالدن فيها سزا دا غدا جان ہمیشہ بہی پاغی کے وغزیب اللہ او غصا کرد اللہ پاغبانجی وغزیب اللہ علیہ قتل دا مومین دواجد ایمان میں کئے پی... وغزیب اللہ علیہ غصا کرد اللہ و لعنہو و عدلہو عذابناز ایمان قتل دا مومین د ایمان دا سبق دا غصه در بل دا سبب دو غصه در بل دا اسباب دي دو غشي چې پېری باندې غصه رازيد در بل دا اسباب چې پېری باندې در بل عزت غوسه پېچان باندې اصباب دو غصہ دربل عزت درنگی سورت مائدہ یو کمش پیتا مائدو گو رئی قل حل انبیوکم بشر من ذالک مصوبتن عند اللہ ملانہ اللہ وغزب علیہ کفر مان ظلاللہ اصباب وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُهُ كُفْرِ مَا أُنزَلَ اللَّهِ سَبَبِّي غُسَدَ اللَّهِ بِعَدَ اللَّهِ غُسَى إِمْسَان مَنِ الْعَزِيبُ وَغَزِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ ده أسباب ده غُسَد رب العزة سورة اعراف لکوکولی یوسل دری پنزوسم سورة اعراف ارتم اللہ ذکر کئی سورة اعراف یوسل دری اسباب ذکر کئی اللہ چدا رب العزت و غصیر پارا اسباب دی و اسباب دو ور صدر په سوره الممتحنه ان الذين دا یوسل دو پم سمده ان الذين تغذل اجل سينالهم غضب من ربيما وزله في الحياه الدنيا يقيننا كسان جاغي و استلغه مددگارو د دې پرستا شکرو شرک بالله سَيَغْضَبُ مِنَ الرَّبِّ مَا رَبَشی پدې باندې غوسه ده راب شي بالله چرې دا سبب دو غوسه د رب ل عزت ده د الله غوسه انسان باندې راځي وزلۃٌ فالحیات الدنیا او ذلۃ پجون د دنیا کې دا یږي چې سورت araw پځې سورتان فال ده پنځلسم آیتอัล타 الله ذکر کوي دښمن ته مخامخ شوي نو بیا ګورې دښمن ته شاکوي ما یا ایه الزینا امنو اذا لقیتم اللذین کفروا زحفانا فلا تولوا الادر مؤمنانو دښمن ته مخامخ شوي نشاورته کوی و مای یول یوم چا چوارو لاغی تا په دا وخت اخپل شا دشمن ته شا کړه تا پسینه باندې د دشمن ګولای بګار دا نه ستا پښابان دي و مای ولیم یم ما زین تو پوران لو فقد با اب غضب من الله نوخته شو دی په وسد الله سره د الله په د باندې رااله فقد با من الله نښتہ شودی په غصہ د الله سره د الله غصہ په دې بدبند راغی فقذ با اب غضب من الله نښتہ شودی په غصہ د الله سره د الله عذاب راغی د الله غصہ په دې بند راغی دشمن ته اشاره دارنګي یو سلو شپګماتو سورته نه اله سورته نه اله سوالا سما سے پار مان کفر باللہ من بعد ایمان ہی الا من اکریھا وقلبه مطمئن بالایمان چاچے کفر پر اللہ نا پس ایمان راڑو نا راڑو او کفر کړو مان کفر باللہ من بعد ایمان چاچے کفر کړو اللہ نا پس ایمان راڑو إلا من أقرأ وعقل بمتمن بالإيمان متمن بالإيمان ده مجبور ده فوخلو كلمه كفر الخير ولكن من شرع بالكفر صدران جاءتي بران است كفر سراخ بلا سينا فعليهم غضب من الله بودي ره غصہ الله مرتد چمرتادو ایمان راو اوس ایمانی راوڑو او چه رو جیمیاش را ندی مرتر شو شیعشو <clears throat> چه دپار ری چه مانے ذکات تو کڑنگی <clears throat> فعلیم غازب من اللہ زان پا بینکی شیع لیکی واب بی مانا او چه جرمالی تیزی نشنی استری کی پا سلوز روپو واقلی استری کی پا سلوز روپای کی ابو رو گانی پا ڈبی کے نو دو ستار جنم دی تی تی رام د پلا جنم دی تی تی رام ځله تی تی رام زې ما په خپلم ځان کافر کې پلارم کافر کې وا بدبخت په څو پر ځان دیم کافر کړه پلا دیم کافر کړه تعبد الله غسنره فعلیم غضب من الله داری ځه الله تعالی دې نه درکوله چې ځان دی کافر کو وې زما پلا ور څوک دې بیل کرې ټن دې واده بلکلنتن زیه ته مسلمان پیدا کړی نه تا ځنه سترګې شینی کړو ځان دې بلکلنتن کړو فعلیم غضب من الله پاغي باندې غوسه د الله هم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب لوی لوی عذاب الله دې بدمخلو تیار کړی داسباب د دا غضب د رب العزت دی داریں گے سورت ممتحینہ لیکو گولے سورت ممتحینہ سورت ذکر کئی اتشتما سے پارا سورت ممتحینہ ایاس من الاخرہ آخرت من اومد شوئره یا ایواللزین آمنو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وايمانوا لو ما وديا بقوم تا چې غوسه کړي د الله باغی باندې الله په چا باندې غوسه کړي قد يا یسو من الاخره اغه نو مده شې دی د اخرت نه اخرت نه مې شي دی د موږ قیامت برازي ارت بای هوری بای غیلمان بای او مذیب بای منگ دا ارتسا پاکار دی منگ دل تا پاکار دی و بای مانا که یا حیسو من اللہ آخیرہ دی د دی شوی دا آخیرت نا کتابو گورا تل دا وایی دی پا کلی کلی او مرد خدا پاک با جانم تا رسولی قد یا حیسو من اللہ آخیرہ آری خلیوانی شید آخذ دا ملک مشری چر تا پاگل تا او گوی ناغذ دی ملک مشری اغا مخیروان ورپسی به کاتی بو چر تا بوای جوای ور تا کی اغا پاگل بسیوی آدیب ورپسی لیکو او کتاب شای کرده چه اغا طول دا جنت سر طو کی کردی او جانم سر طو کی کردی خدا دی ملک مشرم دا واسی چر تا بیمان مشری قَدْ يَا عِسُّو مِنَ او ایمان والاو لا تتولاو قومانو ماوڑای اغاقومتا غضب اللہ علیہیم اللہ خو سکڑ دا پاغی الله چې چی پچا خو سکڑ نتخو دا په پاپای کی قَدْ يَا عِسُو مِنَ الْآخِرَةِ نوم دی شوی دی دا آخرت نا آخرت نوم دی شوی دی کما یا اهل کفار ومن اصحاب القبور اخرت نه چنا امید شوی نو رب عزت غوسه بدر باندې راشي دا اسباب دغه سي دین غره پال پکار دي الله دې موږ ساتي دا سوزونه خطرناک سوزونه دي په دې باندې رب غوسه راځي انسان باندې حول الله لین زال لفظي معنا د زار سره لار کی د زلالت د پارا هم ګره اسباب دي چکه انسان کی اواس باب راشی ندی گمراه کی لار د خطا کی لار تنا ګډ ورشی د زلالت د پارا یو سبب د دل پاروم اسباب ذکر کئ د زلالت یو سبب یو څل اتมายت سورتي بقره لیکو ګوري د دې لپاره موږ چې دا خطرناک سوزونې دي چې انسان د ناپالو کې بچ پاتشي یو سل اتمه سورتي بقره ام تورې دون انتا رسولکم کما سو علم من قبل او من یتبدل کفر باليمان او چا چې بدل کړه کفر په ځای ایمان کې کفر څنګه بدلې په ایمان کې نه کفر نمرات کار دو کفر کار دی ایمان او او چا چې بدل کړه کار دو کفر په ځای کار دی ایمان کې الله یې کروا رحمتونو لږی حاضر شیخ باندې ترجمه دې قولانو دا ترجمه به وکړو چاغو اغش کارا په خپل ختمې دا کفر پزایر ایمان کی سنگوی بدلی گی نا شیخ رحمت اللہ علی بے ترجمه کو وَمَنْ يَتَبَدْ دَلِ الْكُفْرَ بِلِ ایمان او چاچی بدل کرو کار دو کفرو پزایر کار دی ایمان کی یو کار دو کفر دے او بلکار دی ایمان دے ایمان کارو موز حج زکاة رشتیہ عفت دا ایمان کارو ندی دو کفر کارو ندی غلا زنا چغلی رسمروای شرکیات دادو کفر کارو نه ندی ایمان کار قران لاس کیاوست لو کفر کار سینما ت تل ندی ایمان کار دی پرہ خودو قران دی پرہ خودو من دی پرہ خودو لڑے سینما ندی ایمان کار دی پرہ خودو او کفر کار پس روان شوے رشتیاں دی پرہ خودو درو بصر روان شوے عفد پریخو دو زنا پسی روان شوی حلال خوری دو پریخو او حرام پسی غشوت پسی روان شوی وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِلْإِمَانُ فَقَدْهُ ظَلَّ سَوَا سَبِيلُهُ نُدِي قُمْرَى شُو دَنِي غِلَارِنَا نُدِي شُو قُمْرَى دَنِي غِلَارِنَا دا ايه سورة الیساء سلوصل يستمعت سورة الیساء لگو قوريش ارت ایو سبابا اللہ ذکر گئی سلور سلیستم سورت نیسار تارکی عامل بار علم سمرا چه علم اللہ تعالی در کرو اگا علم بانی دی عملو نه نچه اخبر علم بانی عمل نکے نگور بیا با گمراکی گی سچی دی ذکر دی باغی عمل کا عمل دی پریخو دو نتو كم رائل لا أردتو كلاو شواء علم ترائل اللذين أوتو نصيبا من الكتاب نبورت آخر قتاب شو ورکر شوئ ده إساس ده كتاب اللا ده كتاب علم ولا ورکرو يشترون الظلالة أغيق ورقائي الظلالة للا ويريدونا أنت ظل السبيل ويريدونا أنت ظل السبيل دا یہ دے سورت نیسا یوسل دیا لسم آئے تو کول ایک سو تیرا عالتا اللہ جکر کئی بل سبب یوسل دیا لسم دا اسباب دی دا زلالت وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ تُعَيْفَةُمْ مِنْهُمْ عَيُّ زِلُّوكَ مومن گمراکول پسی روانی گی نو ګوره ګمراب شي میروم ایو زلوګه دا یو سلیش پړلسم کې ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون زالګلیم یشاء شریک سبب د ضلالت دی شریک شډیو کړو و مې یشرک بالله فقد ظل زلالا بعيدا چا چې شرک کړ نديشوا قمراء بقمراء ذي رسالة ظل زل زلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ظل زل زلالا بعيدا داري ذي سورة نساء يوصل اوش بيتما التى الله ذكر كي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دالله قرآن نقول خلق کله کده الله او قران دي خلق منه کړو کنزلو زلالم بعيدا ګمراه په ګمراه له رساله الله کتاب منه خلق منه کيه يا وای دلته قران دي نه وای لیکي زلو زلالم بعيدا زلو زلالم بعيدا ګمراه ديو په چوي قران لمزه ګمراه ديو په زللو زلن بعيدا داړي لو ګمرا دي وګن قد زللو زلالم بعيدا ګمرا شو دي تر زلالم بعيدا او ګمراي لږ اساره ډېر اوګه ګمرايدا پلن وايوم ډېر زيادت دا او ګدواروم ډېر تر تر ترکي مستانه پر او ګمرا دي وي دي تر کراچي دمر اوګه ګمرا ده نو قد زللو زلالم بعيدا جدا ګمراه ډېر اوږد دغه ګن کذلوا ظلالم بعيده وصدوا عن سبيل الله منی کید الله د کتابنا نو کذلوا ظلالم بعيده ګمراه شو دي پو ګمراه لري سره دا یستریته مايده دی په اسی یستریته مايده دولسه آیاته سورته مايده رب نے ژب سره وعده کړل او کله چې د پس په څ سره عهد شکني دیو کړه لہنا قم تصلاتا و اسائتو زکات و منتم برسولی فبما نفزم میسا قام فمن کافر بعض ذالک من قوم وعدو کړ او انکار یې کړو فقل ظلا سوا سبیل ګمرا شو دې دنی غلالنه د نړیښ پګم سپاره خدمتېږي هر ټوګورې شپګم سپاره خدمتېږي وو او یم آیاته قلیا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق و کتاب خوندانو لا تغلو في دينكم بدعات مو پیدا کوئی پا قبل دین کے لا تب تا دیعو سیوتی پو در منصور کی معنی کئی نوی سوزن مو پیدا کو دین کے لا تغلو فی دین کوم غیر الحاق او چاچی بدعات پیدا کرو قد ظلو من قبل و ظلو کسیران و ظلو عن سوائی سبیل گمراه او گمراه او گمراه اکر خلق او گمراه او گمراه او دنی غلارنا او دو از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی كل بدعات ضلالة هر بدعات گمراه دا و كل زلالة في النار او هر قمراه بای پور کے كل بدعات ضلالة و كل زلالة في حرا گمرائدہ پا جہنم کے لا تغلو فی دینی کم غیر الحاق مکو بدایت فقبل دین کے دین کے نوی تزلوں میں پیدا کو دارنگی سورة نعام اشپک پندر سمایتو کو رئی اتباع زفائش مکو چه زر سوائی ناغتا کئے کل چه زفائش پاسی روان شوی اشپک نو بیا ګورې ګومرا بچي کولی نه نو هیتوا نه عبادت د هغه خلکو چې الله څخه قل اتبع اهوا قوم واه زنوار پځې کې کوم استعوذ خوائشاتو که خوائش تلل شي قد زللت اذن و ما من المهدين کله چې خوائش پځې روان شي زره بیا سبب د ګمړای دا داینه سورته بنی اسرائیل سرور سریا تم ګوره پیغمبر اتر ازو کی ګوره پیغمبر کی عیبونه نه لړې فلانه پیغمبر دا کړی او فلانی دا کړی بنی اسرائیل سرور سریا تم اته الله ای زیقول الظالمون انت تتبعون الا رجلا مسورا قال اليهود الظالمون انت تتبعنا نور بچی کی گئی تاسو مگر د سړی لیوانی پیغمبر ته بد وګوره انظر کیف ازر ابو لكلم سال بیان کوي ته مثالونه فضلو لته شو پیغمبر باندې اعتراض وکړو گمراه شي انبیاء پاک کې غورو خلک ډېر ساته ازدانې ځان نه ملا جوړ کړې خد دې زکړې بس هر څه لګه نه پیغمبر نه ځنه پادې کیږي نه صحابي پادې کیږي نه چر ته سلف صالحین کې دې کاند نه پادې کیږي بس نکل کې ویل کېته انبیاء د صلاح او د صحابه اږي ذکر کړي نو په خير ذکر کو بدبخت په بد ولي ذکر کويته ورن گمراه شيته انزور کیفاز ربولا کلام سال فذلوا فلا استديون سويلا دویتان لری دلاری دایو سورته احزاب دويش تمه separa سورته احزاب سورته احزاب شپږ دې التا الله فرمایي عصيان <السیان> د پیغمبرونو کی د پیغمبر نه فرماني مکو اشپاک دشم سوره احزاب دا سبب د زلالت دي د تباہي لا و ما کان مؤمنین ولا مؤمنات عذاب قز الله ورسولو امران اي يكون لهم الخيارات من امريم الله د الله پیغمبر وینو دغه سی بغم کوي دغه سی بقا دي بس هغه سی بقای هغه کې تبدیلی به نه راوړي کنا فرمایلي د الله د الله پیغمبر وکړو ومي اسلا ورسوله فقد الظلا ظلالا مبینا چا چ نفرمانيو کو د الله د الله پیغمبرو ندیشو گمراپو گمراہ سرگندی سارا دیڑھے لوئے گمراہ شوئے دارنگی سورت ممتحینا سورت ممتحینا اوچھ مگاڑو لئے اتشتماسے پارا سورت ممتحینا سورت حشر پسے اول آیت یا ایواللزین آمنو لا تتخذو عدو و گم ایمان والے منے سے زما دشمنو خپل دشمن نه دوستانو امریکا او روس نه دوستانو دی جوړی لا تتقزوا دی واد و غمولیا تناکار خلق سره ست دوستانه دی شروع کړي دا پورډریانو سره چرسیانو سره دلارو دشمنانو سره نو چا چې دا کار وکړو ندا <تصفيق> خبر گوره خطرناک ہے بھائی و من يفعل منكم فقد الظل سواء السبيل نا خلق سره تعلق دې دوستانه دېدا نفاقه رزل سواء السبيل گمراه شو دې دې غلارنا داسباب وو دا زلالته اواز سوچو چاغیر سره یا غضب راته اگر سوزونو چې دې سره زلالت راځه ګمراي راځه انسان تباکه دو دین په پکارو دا ویږي چې زلالت معنی سره لفظ ذلل قران کریم کې په مختلفو مانو باندې مستعمل دی هر ځای کې معنی وکړه دا نه بس یو معنی ذکر ګمرا ګمرا ارزګي د غاړم بيته دا د قرآن غلط معنی ہونکی سورت بقرہ دو سوا آخری آیت آیت مدائنہ اتو اتائم ارتا رب العزت گئی سمسلہ پیغشوہ نو لکلو لین دین قرض وغیرہ لکلو گئی دو گوان کینوئی دو سڑی د څلو مخکې خبرو کې لیکل مې کړو کئ فائل لم يكن رجلين د څلو شاهادت پکارل دي فائل لم يكن رجلين کنه به د وسري یو سره او د زنا نه بیا یو سره پکارل د زنا نه پکارل دي شاهادت د پاره د یو سره برابر په شاهادت کې دخند یورور برابر په میراج کې میراج کې دخند یوور برابر دی عثمانه سړیو خوځ به یو شان کیږي نو که الله نه دی یو شان کوي ته څنګه یو شان کوي میراج برابر دی دخند یو برابر الله دا څه کوي فرق یې څه دی او د زنانو یو سره برابر کوي په شاعت د سړی یو شهادت د زنانه دوه زنانه شهادت نکاح کیږي نکاح پنځوس ذره خذي سړی په گنښتې نکاح نه کیږي نکاح نه کیږي یو سړی بخا بیا دوه زنانه وی کلاسی وی کشلوی ک پنځوس وی لکه مجمم جوړا شو پنځوس لک خذي سړې پګيونېسته نګه اوتره نه نه کوي نه قطعا نه کوي یو سړې په شادت کې لازمی دي سړې به وخامو هي او زنانه بیا دو په کار دو زنانه یو سړې په کار دي الله دا شوي دو زنانه یو سړې برابر دي نه نوې دمو مساوات راوړو مساوات څنګه مساوات یو کار دي سړې بچی راړي بل کال دڅې بچی راړي مساوات را خدا دې برابر کړی ته څنګه برابرې بدبخت خدا دې نه هوښانډې کړې الله یې غیرا یکون رجلا اینو فرجل ومرتان سره د وزنانه ممن ترزاونا من دا چاله چقوې ستاسو د شاهدانو نه د ولې د وزنانه په کار دي بل څه وجې انت الا احد هما دد پارا کهیر شی یوی دد دوارونه فتوذکر احدا وملخرى یاد باقی هغه بلورته وګور زله معنا دلته گمراه نه ده دا معنا نه ده کیا و گمراه شو نه بلبلته یاد ای نه نه زله معنا هیرې دلو هیر تر معنا را د زنا نو هیر ډیری اوری یوزای کی دور دبای کی کوم ځای کې وو پاتنه لګی بیا وی ډنټا ګرلی هیر ډیری ان تازله احدا او ما خو خیر زنانی نو چړکه راغستنی بیا پاره د کیری دبای راغستنی بیا و د کیری نو چې کله ضرورت راځي نو باغځه معین وی اغذ زن له پر دبای راوچد کی چړکوی کی دی یوزای معید کی نو چې کله کی تماذر ن بیا صفه کې بیا غځای کېږي نو بیا زراغ زاین راوخلی ا کنا په وي نغید زاخو پته یې نه فوشوي اوس بجلی لړاو د ماچس پته نشته نو ټول شپې به بغړځي او ری اهیر دوم رډیری کله کله اهیر دوم رډیری چوز عین دډوړې د پخولو د کټوي د پخولو وخی او هو وړي ختم شوي هاوري اوس ان چې ورې سړې راړي او هو اور دبای نشته هر چې اور او هو مثاله کب نشوي دا چې ساي څو پر بازار تځيو راړي او زیو راځي ترما سوتا ني بیا انت زيله داوما هې رډېري چې هې رډېري نو دوی دازمنه صدره دا شابه سي بلبل دی بلبلې توغره صدره دا خاون نه صدر دی او قضه صدره دا شابه سي انتا ظلہ اعداؤما فتو ذکرہ اعداؤما لخرا ذکر خدا داستر گتنی بیستریا انتا ظلہ اعداؤما دید پارچه هیرشی یوید یاد باکی اغا بلورتا بلورتا یادول کئی ظلہ مانا حیری دل یوسف سورت یوسف اتم آیتو سورت یوسف دو جناب یعقوب علیہ السلام زامنو یعقوب علیہ السلام توائی زمن پلار دے از قالو لا یوسف اتم آیتو قالو لا یوسف واخوہو احب الہ بینا و نحن حسبه ان ابانا لفي ظلال مبين زمنګ پلار پسرګنده ګمراه کېده استغفر الله دا, دا. دا عام دا. دا دا دا دا. سره نيځوي د پیغمبر داون من پیغمبر سره څنګه وایي قط عندنا ان ابانا لفي ظلال مبين زمنګ پلار ډېر ساده دې پر تدیمانه او یوسف و بنی امین سرمین اڑی رہا دارنگی پچاندنم برائیتو کولی دنی سوری تیوسف پنزنوید کلچ یوسف علیہ السلام قمیسی و یاقوب علیہ السلام خوشبوئی محسوس اکرا و لما فضلت قال ابو من نیلاج دوریح لولا انتو فندی یاقوب علیہ السلام و ای خوشبوئی یوسف علی اسلام دو کنعان پو کوئی کی پروت دی نال تنم پتی نلگی لی اوز دی مصر نا کمیس غروانی گی او دل تیعقوب علی اسلام خوشبوی محسوس کئی دست نچل دی یکی پروسید زان گم کرده فرزان عجیبه خبره دا چا تپو سکره دا غچانه چې زیته نو رغښې د جناب يوسف عليه السلام زمه سراج خوبي پیران چني دي چرادر چا کنه نشني دي میسر نو خوشبوي خدل درزي نکنه ان کوې کې پروت ياقوبو نو يوسفو نو تنه پوي دي ته ده څنګه چل رہے به گفته ما برقي جاناست ده حضور ما اوس نه دا خو زما وزن وی کله دا شی وی غه برتار مې اعلی بر غه برپشت پای خود نبی نام کلماتا خپل پاسه مات ناکاری او کله برا دا خو زما خوخنه را مخې رب لی زد نو خصوص الله یو کلا مخې نه پوی د ما او صلیفو اکرم دته معزز پیغمبر وای ولما فزلت العیره قالوا تالله إِنَّكَ لَا فِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمَ وِي ظَامُنُوا قَسَمْ بُوَ اللَّهِ يَقِينًا تَيبُوا مِنَا زَرَبَانْدِي ظَلَال مَنَا مِنَا وَا دِي يُسَفْ مِنَا عَرْوَا خَتْمَ دير وخشو او سپوری دِ ظرُنَا مِنَا دِي يُسَفْ دَنَوْتِينَا دَا اِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمُ داریں گے سورتِ کافو لکبر سورتِ کاف پنزل سمع سے پارا آخری آیت ہو سورتِ کافو اَلْتَى اللَّهَ زِكَرْقَئِ دَغَ لَفَذْ لَذِي اَلَّذِينَ دَا يُوْسَلَ دْرَيْنِ سَلُوْرَمْ اللّا <اللزينة> زَلَّا صَعِيُّم فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اغى چې چِ شو کخوشش دو دی پا د دنیا ای که نو کوشش سن گمرا کی زلّا ما نا زائقِ دلو عقیدہ ٹھیک نو عمل کړو اللّا وی د کوشش ټول زائر د عمل زائر ہے اللّا زِلَّا صَعِيُّم اغى کَسَانًا چِ عمل دو دی پا جن دنیا ای که زلّا ما زائش و عمل د دی پا جون دا دنیا کی دارنگی دی پا سی صورت ای طواحا صورت ای طواحا موسیٰ فرعون تا مخا مخشوئ نا فرعون وید دو پاندو سم سم قالا فما بالو القرون الولا نوی فرعون سحال دی دلو پخانو تچوائی داشی نو دا, دا پخانی کن کافران دی سو نو موسی علیہ قال علموا عند ربي فی کتاب او موسی علیہ السلام علم د بوخانو زما رب څه غزې کتاب کې کتاب کې لیک لا یذل ربی ولا ینسى سمعنه نه ګمړای کی زمارب نه لا یذل ربی غافل نه دی زمارب نه خبر نه دی زمارب هر سو پہ کتاب کے لپ دی زمارب نہ خبرہ نہ دے وَلَا يَنْسَا نِحِر پی رازی غمو کو مانا ستب اس نے کہتا ہے لَا يَذُلُّ رَبِّ فرقان سورت فرقان دو سر احتمائیات کو فرقان بیاریس نمبر آیا تا دول سمہ پارا وای زار او کای ای تغزنا ک الا حزو ع کله دوینه تعالی دوینه سی تعالی مگر پټو کو تو کی کای اهاز الذی باسل رسولا ایدارک ذی چلی کله ان قاعده لذلنا مونگ با گمراکلو زمونگ مددگارانو نا نو گمرا سنگ گمراکلو ننا زل مانا عڑاولا ده جیبه دیر تیز دے این کادا لائو زلو نا نالیاتی نا نیزدی و دے عڑاولی باو مونگ لانا زمونگ داری هاو نو کلکشی پاگی باندی و مونگ کلکشو کنی نا ده جیبه دیر تکڑا دے مونگ بای عڑاولی و زل مانا زل مانا اڑاولو داری سورت شعرا دی پسید سورت شعرا موسیٰ علی اسلام چکل راغل ری نرسم نو فرعون وی کالا آنم نو ربی کا فین آوالی دا منگ اسطاب پرورش نوکڑے زمانگ ڈوڑے گے خوڑے لینے وا وَلَا بِسْتَفِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَا تِرْكَلِ دُو پا مُنْكِهِ دَ اَخْفَلْ دُو مَرْنَا سِحِسَا سِقَنُونِ دِ تِرْكَلِ نُو نا. دِ نَاکَرَ سَرِكَانُ دَئِ اول سنگوانی احسان کری زرزر ازبادنو کی مادرسل داک کری مادرسل داک کری دی فرعانو اول تمنن کری از دین بیا یارول کری دانوه چیو سرائی چی تا وجلو و قتل تا نفسا نانا تفخیم کئی و فعالتا کردیو فعالتا قارستا اللتي اغکا فعالتا چی کردیو مطلب دا سرائی چی دی وجلو دانوه ولی نوائی زمن سرائی چی دی وجلو دانوائی خوی یارول کئی کنا اخبر دیاد دا و فعالتا فعالتا کلتی کڑیو تا کارستا اغا کار چه دی کڑیو آسڑی چه دی وجلیو رپو دی گوان موجود دی او جیر کی بیاچو مڑ بری کما وانتا من الکافرین او تید نا شکرو نا تید انکار کم انکو نا منی نا گوان دیشتے وانتا من الکافرین آری دا مخت چه اغا شی جوه پدیم ملک بانی مصلا توه اغه به دغه شوکو پلارم دغه شوکو نا کار کار پدیم منبران به وکړو زر زر ویډیو فلم به واغستو پټ وی اوسمانیکل دغه خبره زما نه مری دغه کار دره خوشرمه و فعلت فعلت کلتی فعلت وانت منل کافرین نموسال اسلام دغه تمنن جواب رست کړي اغا تمنون چه که تامنگ زمونگ دوڑای ری لی خوڑه لیرا نو داغی دا جواب روستا که خدا یرول چه که ری نو داغی دا جواب محکه که دا کمار بحادری دا د موسیٰ علی اسلاما اغا جواب روستا و او اغا وای و تلکا نعمتن تمنو آلیا انعبدتا بن اسرائیل دا لغوان نعمتا تیز بادی کو ما باندی ما لس دول اسکار بیستاکور کی نوڑے کھڑنی اغا نوڑے خود یاد ده اغا نوڑے خود دی یاد دا اغا نوڑے قوم تول خدمت که دی گاٹی تیز زدی اغا دی ہر چو بدبختا زمان نوڑے یاد ده او اخپل خدمت یا نرے زمان تول قوم تا اخپل غلامان کری اغا روست دا کرو خود دی یا دا جواب مخی کرو قالا فعل توائزان اوی موسا علی اسلام او داکار پاگو وقتی آو آسای می وجه لیو موسا علی اسلام بازدار کراواتی دا غرمه یو قدسی دا ایو بلی اسرائیلی دا لوی پنج داو چا اگو چا تو لی نیشی ناغا چی غا کرد موسا اسلام تا نو موسا علی اسلام راگه صوب دا داشه کرد ناغا دلن ساواتی دا مرشو مرشو نعام سره چې موری نو پو توپک مري پو لور مري پو غرگی موری نو موسیٰ الاسلامی لسوب دا شکلو دا غنصاواتی دا قالا فعل توائزان وانا من الظالین اوی موسیٰ الاسلام کڑمیو داکار پا اغواق کیاو او, او سره میواجرهو وانا من الظالین زنم خبر ده انجام ناچ دا دل پڅوب مری ما ته څه پتاوه چې دې پڅوب مری ځال عدم علم بر عاقبت ځن جنوم خبر چې دې پڅوب مری سړیا ما خو څوک دا چې کړهغه نساو وتی ده سوکم نو کافر واجل بی ارادي واجل ارادوم نه ای او احلا هم ندی استعمال کری سو توپا کن ندی استعمال کری دیتو گناه وی آ... خوزدی ایک ملک مفکر اسلام اگل اکیلی دی موسیٰ علی اسلام سے ایک بہت بڑا گناه سرزد ہوا بہت لگم نا بہت بڑا گناه سرزد سرزد ہوا پو قرآن نپوئی <تصفح> کی تا فیمن قرآن دی لکره تا بس پوئی کی تا خوزد او بیا کول پتلون دیاشو بیاږيره ناندولا بیاږيره وګدکړیلا نو تپو قران څه تا کوم ځای ویلو قال فعلت واعذنا وانا من الظالمين نو کړه مې ودا کار وانا من الظالمين ظلم خبر د انجامنه د ان غلیف سجده سورۃ الالف سجده او الله اللہ تکر گئی وقالو دا لسم آیاتو وقالو ایزا ظللنا فی الارضو اینا لفی خلق جدیدو اوائی دہریہ کلا چمونگا گمراشو بز مککی دا معنی دا گمرائی معنی خونه دا دہریہ مروش زمن خار د اودکی غو خارض خار خار شي روق شي قالوا اي في الارض واي دي اکل چې مون روق شو پوز ماکه کی روق شو پوز ماکه کی ايننا لفي خلق جديد ا مون بايو په پیدائش نوي کی ذللنا رکه دلا ابن قدبه ما ذلل ماو في اللباني روکے شوئے عبو پر پیوکے پیوکے عبو آجولے نظل الماؤ ف اللہ بلے